Mal d'esquena crònic, migranya, depressió i ansietat formen part del dia a dia de la majoria d'adults atesos per càritas diocesana de Barcelona. Si aquests adults tenen fills, són menors que tenen notitis de repetició, no poden esmorzar cada matí, tenen problemes de conducta, conflictes amb els companys de l'escola i presenten hiperactivitat i altres símptomes emocionals. La crisi du a les famílies una epidèmia de mala salut física i mental. Això és com ho va resumir ahir la cap d'Acció Social de Càrita, és Carme Trilla, en la presentació del València 2013 i de l'informe Llarg, Habitatge i Salut, Acció i Prevenció Residencial. De fet, ja fa temps que els professionals de l'entitat avisen de com es deteriora la salut, tant física com mental, de les persones que han de demanar ajuda per subsistir. Això ara, aquest informe, ho consta amb dades. Hi ara ha habitatge i salut, acció i prevenció residencial, han què 175 famílies ateses pels equips d'atenció directa de Càritas i 145 han acudit al servir de mediació en l'habitatge perquè no poden continuar pagant el lloguer o la hipoteca. La informació es compara amb l'estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i es fa evident que la pobresa i l'exclusió fan amb malaltir. El 80% de dones ateses per càritas tenen mal d'esquena crònic i el 60% migranya, mentre que en el total de les dones de la ciutat el percentatge de mal d'esquena és el 19% i de migranya no arriba al 9%. Pel que fa a la salut mental, el 70% de persones que passen per càritas presenten mala salut mental, mentre que en la població total no arriben al 18%. La informació s'extreu de preguntes directes als usuaris i també se'ls pregunta pels fills. Un de cada cinc nens de famílies vulnerables ha tingut obtitis de repetició durant l'últim any, mentre que en la població infantil es dona en un de cada 40 infants. En el cas de salut mental, la meitat de nens i el 40% de nenes atesos per càritas tenen problemes psíquics i de conducta, un percentatge que no superen 100% en el conjunt dels menors de Barcelona. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, això és tot un poble. Qui us parla d'acompanyar? Susana, Vila, Francisco Miguel i Jordi Garcia.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 I avui de parlar de 7 barris de Sant Andreu que denuncien la paràlisi de les obres de la Sagrera. 7 associacions de venys Sant Andreu i Sant Martí i la Federació d'Associacions de Venys de Barcelona han denunciat aquest dimecres a través d'un manifest fet públic. L'ha fet públic la paral·lització... De fet de les obres de la macroestració de la Sagrera i de la transformació urbana del corredor ferroviari que dirigeix els dos districtes al llarg de 3,7 km entre el pont de Bac de Roda i el nus de la Triitat. Els representants de Sant Andreu del Palomar, La Sagrera, Bonpastor, Bernè Alta, Maquinista, Sant Andreu Sud i Sant Andreu Nord-Ramuntana afirmen que ja n'hi ha prou d'enganys, mentides i silenci administratiu sobre un projecte que suma dos anys sense adjudicacions noves d'obres i compromeses i sense cap calendari clar de futur. Els dirigents veïnals han explicat en un acte celebrat per la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona que inicien en els seus barris i en el conjunt de la ciutats una campanya informativa i també reivindicativa sobre els reiterats incompliments i obscurantisme de les tres administracions implicades en el projecte, és a dir, l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Els veïns denuncien que es fan grans actes propagandístics sobre l'enllaç ferroviari directe de Barcelona i París amb un tren i una línia d'alta velocitat que a la Sagrera, però, travessa un enorme desert de terreny de cap per ball i amb les obres gairebé sense activitat des de fa mesos. I és que no és només una infraestructura de transport, és un projecte de regeneració urbana i de construcció d'espais públics i equipaments reivindicats des de fa dècades, de cadastral i com diuen. Molt bé, doncs ahir a través d'aquesta mateixa sintonia veu poder escoltar el partit entre l'Atletico de Madrid i la Unió Esportiva Sant Andreu i hem de dir que el Sant Andreu cau en el temps afegit després d'anar 79 minuts a davant en el marcador. Amb l'eliminatòria pràcticament perduda, el Sant Andreu només podia mantenir l'orgull davant de l'afició defensant la quadribarrada de Madrid. Els homes de Salinas ho van fer també com van saber. Van deixar lloc a l'esperança amb un gol al minut 15 però després van ser amb superats per un Atlético que no va materialitzar el domini fins als minuts finals. La resistència andrewenca va aguantar 79 minuts. Allà el juvenil Héctor, Héctor va marcar el gol de l'empat i ja en el temps afegit, Ander Weirel va esgarrar el somni del Sant Andreu que era almenys endur-se un empat. Els primers 20 minuts van ser els més tranquils per uns entendreu que era capaç de conservar la pilota en la seva rereguarda. Les dificultats en la circulació s'incrementaven a mesura que anava avançant i per això el perill només va arribar de pilota aturada. Carroza va insuflar d'optimisme als seus quan va enviar al fons de la xarxa una pilota rebotada pel pal i per a Gran Tobia al minut 15. L'enverina servei de falta, Dibon i la posterior rematada de l'exjugador del Rubí va ser el primer acostament interessant dels Entendreu perquè minuts abans una combinació de Cebolla-Rodríguez a Oliver havia fet retramolar Salinas i els seus allagojats quan van veure que el xut sortia a fora. L'Atlético va despertar després del gol... i el setge que va crear a l'àrea de Morales... va durar durant els 75 minuts restants. El Sant Andreu, quan es defensava... col·locava cinc homes al darrere, carroza era de lliure... i així es va passar la resta del partit. Però quan els colxoneros traspassaven la muralla... Morales es va erigir com a Salvador amb cinc aturades. A més, els de Simeone van llançar un panel a fora, Adrià, al minut 28, i van tirar per la borda... un grapat d'ocasions. La segona part va ser més pausada... Per... Per a tots dos equips, entre altres coses perquè el Sant Andreu va acullar més el seu rival. No van arribar tantes oportunitats locals, però els de Salines no aconseguien sortir de la cova i l'esperança d'acostar-se al quart gol era utòpica. L'únic que s'hi resistia era Francis quan va rebre una passada de Guzman amb els tres dits que van deixar el davanter sol contra Adaranzubia, però el seu xut va anar massa fort. Era el minut 73. L'equip, cada vegada més fos, va començar a rebre ocasions. Doncs el sac es va trencar en el minut 79 i en el 93 per culpa d'Hector i Alderweireld. I més coses a comentar-vos, perquè hem de parlar de la Trinitat Vella i en aquest cas de la remodelació de la carretera de Ribes que millorarà la connectivitat en aquest barri. Els treballs estaran en un pressupost de 1.839.707,31 cèntims i està previst que s'acabin al març del 2014. L'Ajuntament de Barcelona continua les obres de remodelació de la carretera de Ribes entre el pont de Sarajevo i el torrent de la Parera, incloent el Talús fins al carrer de Mireia. D'aquesta manera es donarà continuïtat a la carretera de Ribes integrant del barri i arribant d'aquesta manera fins al carrer Torrent de la Parera. A més de les corresponents actuacions d'enderrocs, moviments de terres i pavimentació de calçada i vorera, es referà a la jardineria, s'implantarà nova xarxa de rec i clavegueram i senyalització vertical i horitzontal. L'execució de l'obra tindrà una durada aproximada d'uns sis mesos i en conjunt s'actuarà en una superfície de més de 4.000 metres quadrats. Per exemple, la superfície d'actuació serà de 4017 amb 10 metres quadrats. La superfície a pavimentar serà d'uns 3000 metres amb 86 amb 7 metres quadrats. també es 18 baculs 45 d'arbres, 434 metres quadrats àrees arbustives, sis papereres i 12 bancs. La transformació de la carretera de Ribes i del lateral mar de l'Avinguda Meridiana al seu pas per Trinitat Vella s'entén doncs, com una transformació total i conceptual de l'espai, donant continuïtat al vial, al vial lateral de l'Avinguda Meridiana, generant una nova sortida des del carrer Torrent de la Parera i remodelant el talús entre la carretera de Ribes i el carrer de Mireia, amb la instal·lació d'un ascensor exterior per connectar una arrasant entre d'altres millores. La implantació en els últims mesos del carril Busbau a la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 Actualment ja hi ha un seguit d'actuacions vinculades directe o indirectament amb aquest àmbit de la Mariana per tal de donar-li un caire plenament urbà i com a tal permetre una interacció entre els teixits que té al seu voltant. I un últim punt, abans d'acabar aquest primer recull de notícies, aquest primer repàs, doncs parlem del mercat d'intercanvi d'hivern a la Sagrera. Avui, eh, Save the Children organitza la plaça Massades i a partir de les 5 de la tarda, un mercat d'intercanvi d'hivern. Es tracta d'una activitat per a totes les edats. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final d'aquest primer repàs de notícies, del que fem ara mateix, ja serà una petita pausa. Tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Des del 91.6 de la EJM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs, tan-li com us informàvem ahir, avui és l'últim programa d'aquest any d'aquest programa de Tot un Poble. I el que volem doncs, és ara fer un repàs de com han anat aquest any i ho volem fer amb el president de l'associació de veïns de Sant Andreu de Paloma, el senyor Santi Serra, que es troba a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs explica'ns, perquè aquest any ha estat molt intens i ha hagut, eh, entre d'altres coses, doncs, l'estrena del, del centre integral de salut de les antigues casernes de Sant Andreu, no? Bueno, sí, hi ha hagut, hagut tres coses bastant problemàtiques, diguem-ne, per dues coses, tres projectes. Un és el tema de casernes, aquest sí és problemàtic i continua sent problemàtic, encara no està aturat. El tema de la maquinista que tot just arrenca, tot just engega, i el tema de l'estació de l'AVE, que aixà ahir es va fer una roda de pressa uh -huh. des de l'AFAT, uh -huh. perquè doncs ha arribat un moment que ja n'hi ha prou, n'hi ha, ha prou de comèdies i de cuentos, uh -huh. perquè pensa que és un tema que ara ja a nosaltres ens, ens, ens corre molta pressa. Uh -huh. És un projecte que es va començar fa molts anys, es va començar amb unes històries que, bueno, es va començar, al final es va arreglar, que sigui per la litoral, que sigui per l'interior, que sigui per aquí, que sigui la serada familiar i tal. Uh -huh. Se superen tots aquests temes i es comencen les, es comencen les obres. Uh -huh. Tot un plegat, les obres s'aturen i el mes de juliol passat la ministra de Foment, el senyor Trias i el Santi Vila, com a conseller d'obres públiques de la Ciutat de Catalunya uh -huh. van signar a l'Ajuntament de Barcelona un acord de mínims per uh -huh. iniciar si un altre cop les obres del l'àveda de l'Estació de, de, de l'Alve de, de Sant Andreu Sagreda. Mm. Llavors han passat els dies, han passat els dies, han passat els dies i les obres estan parades parades, mm. automàticament parades. Fa dos anys que mm. ja estan parades, no s'hi treballen. Mm -hmm. Els ulls que estan treballant allà és una brigada que es cuida del manteniment, de tot mm. el que ha fet, perquè el que està fet, perquè no es de deteriori. Mm -hmm. Es van córrer quan es van trobar une resta romanes, Uh -huh. es va córrer corrents hem, hem de fer el tren, hem de fer l'estació hem de fer l'estació, tapem-ho ràpid agafem-ho imprescindible fem-hi un calaix que es pugui guardar que sí, tapem i comencem les obres directament uh -huh. i així es va quedar total, que ara eh, fa una setmana que ja hi han portat vin arqueòlegs més perquè tal com van fonadant que mirant a terra uh -huh. van sortint més restes històriques uh -huh. però l'estació no avança fa un mes i mig que totes les associacions de veïns que estem afectades per el tema aquest, uh -huh. la de Sant Andreu, la de la Sagrera, bon Pastor, Bernè d'Alta, Maquinista, Sant Andeu-sur uh -huh. i Sant Andeu-Nortremontana, vàrem uh -huh. escriure una carta a la ministra, a l'Artur Mas, al president de la Generalitat i a l'alcalde de Barcelona, dient-los que per una vegada, per totes, els diessin realment la veritat què passa a la Sagrera uh -huh. i per què estan les obres aturades i que si no ens contestaven i no ens deien res que nosaltres pel nostre propi pes amb un mes eh, faríem una roda de premsa uh -huh. fa un mes i mig no s'ha dit res però aquest diumenge ja passat uh -huh. a totes les televisions uh -huh. a bombo i plataret va sortir la notícia de la ministra de Foment dient que bé, que bé i el Consell de la Generalitat que bé, que bé, ja podem anar directament des de Barcelona a París amb el tren d'alta velocitat. Bé, bueno, doncs a nosaltres ens va agafar allò que agafa normalment a la gent, que dius, com t'estan enredant, com t'estan dient aquestes coses, quina cara més dura que tenen. A mi em faria vergonya ser l'alcalde de Barcelona i tenir un, un forat com tenim aquí la Sagrera, una cicatriu entre barri i barri, incomunicats. Abans encara teníem el, el, el pont del treball digne. Mm. Ara ni això ni això no tenim ja. Uh -huh. no tenim ni passera per anar d'una banda a l'altra ens han ben incomunicat uns veïns i els altres i vam decidir fer ahir la roda de premsa uh -huh. i ahir aquestes associacions de veïns vam fer aquesta roda de premsa uh -huh. a la FAP i ja de una vegada per totes que es comencin les obres tal com estaven projectades uh -huh. eh? perquè es fan grans actes propagandístics i sense l'enllaç ferroviari directe que s'ha acabat d'obrir de Barcelona a París i això no pot ser uh -huh. perquè no, no, és que no només és una infraestructura de transport és un projecte verdaderament de regeneració urbana i de construcció d'espais públics i equipaments uh -huh. que estan reivindicats des de fa dècades en el barri de Sant Andreu Sagrera uh -huh. eh? vull dir que ja lamentem que no, cap, que no hem tingut cap resposta, cap carta de la que la vam enviar, res de res, uh -huh. I, bueno, i ara només ja perquè eh, volem que l'estació de la Segrera s'inicià que uh -huh. comenci ni que la fàbiga. Per tant, us sentiu una mica estafats. Estafats, estafats i enganyats. Uh -huh. eh? Estafats i enganyats. I esteu esperant doncs alguna resposta per part de la ministra? No, no, és que encara estem esperant la resposta. L'última notícia que tenim és que ahir i m'imagino que degut a les circumstàncies d'aquell diumenge van fer tanta publicitat de que havien inaugurat Barcelona-Paris, eh, sí. aquesta línia de, de transport, sí. doncs, eh, en, el, en el Congrés dels Diputats, sé que algun grup català va ah. fer la pregunta a la ministra d'aviam quan s'iniciarien un altre cop les obres de la ceguera, perquè ja, és que ja no és una obra només per Barcelona, perquè regenera tot això que hem explicat, sí. és que és important per Barcelona Catalunya, per a Espanya, per l'estat espanyol, i per Europa. Exacte. I per Europa. Perquè el diumenge passat, el primer ministre de Transport eh, anglès deia probablement en un futur puguem tenir al mes barcelona París, londres eh? uh -huh. Perquè la línia París-Londres ja existeix, doncs si Barcelona s'uneix a París, podrem tenir aquesta línia. Uh -huh. És molt important també per a Europa. Per Espanya no cal dir-ho, i per Catalunya, sobretot. Sempre som el cul de sac de totes les, les infraestructures i de tot. Ja uh -huh. està bé, home, ja està bé. Uh -huh. ja, ja està bé. I en quant a la maquinista, doncs, bueno, un, un problema que s'inicia, que, que, que uh -huh. no és un pro... nosaltres lluitarem fins al final, uh -huh. perquè això de la maquinista és un, no, nou, és un nou laboratori del de, de lloc que en diuen el pelotazo, eh? el uh -huh. pelotazo. és un altre i això també és que tot va lligat, tot va lligat perquè va lligat l'estació de Sant Andreu Sagrera uh -huh. la maquinista uh -huh. i les casernes és un projecte important que tots van lligats l'un a l'altre perquè les vies tenen d'anar cobertes des de Bac de Roda uh -huh. des de Bac de Roda que és el Clot Camp de l'Arpa fins al Nus de la Trinitat uh -huh. i això afecta a tres barris afecta al barri de la Sagrera al barri de Sant Andreu i el barri de, de, de, de, de, de, de, de Norte de Montana, diguem-ne, eh? Sí. Uh -huh. de, de la maquinista. És uh -huh. clar. I ara ens venen amb la maquinista, amb aquest amb aquest, amb aquest aquest nou pelotazo, uh -huh. i que ens, ens fan un chantatge amb l'escola de la maquinista. Uh -huh. eh? Perquè l'escola de la maquinista porta sis anys en barracons. Mhm. Uh -huh. I ara resulta que tindrà, van venir van dir tindrà un nou edifici que el pagarà el centre comercial. Em sembla que aquest comentari amb vosaltres aquí a la ràdio el vam tenir sí. fa molt de temps. Sí. Eh? Eh, bueno, I vam demanar, bueno, i, i, i el paga el centre comercial de Macri i Seixis altruísticament? I van dir, sí, sí, el paga perquè el vol pagar. Uh -huh. Doncs, això és una despesa mínima uh -huh. comparada amb els guanys que obtindrà amb la seva ampliació gràcies a la requalificació del sol, o sigui, que requalif requalifiquen el sòl d'industrial que el passen a fer d'oficines, amb mm. un edifici, la maquinista guanya mm. eh, una immensitat de, de, de, de, de, bueno, de, terreny, de terreny, en total la superstícia que comercial vol dur a terme aquesta viciosa operació que ocupa 82 mil·límetres quadrats, mm. Eh? Sí. i, i, i 20.000 dels quals són de sorça comercial. I els altres 72.000 restants són industrials, el repartiment que queda després de la requalificació són 45.000 metres quadrats de sostre comercial i 45 més 47 metres destinats a vivències. Uh -huh. Però és que aquest habitatge que volen fer, que això és una empresa holandesa que ho fa, que uh -huh. es diu és una multinacionalesa, es diu Unibail Rodamco, que és la societat de la maquinista, sí. doncs aquesta empresa, en aquest xoc, diu que farà eh, 588 pisos sí. i dels sí. quants n'hi uns quants de protecció oficial. Però, és clar sí. protecció oficial per a l'empresa privada. Sí. I tres torres de pisos. Sí. dues torres de 20 pisos d'alçada sí. i una de 24 pisos d'alçada. Llavors dius, home, per la mort de Déu, i aquests 600 pisos necessitaran uns serveis. A mm. eh? sí. On són aquests serveis? Qui els tindrà de fer aquests serveis? Doncs pues els haurà de fer l'Ajuntament. Mm. Eh? O sigui, una altra enredada. Mm -hmm. ja, ja portem, eh? un, ja portem o sigui, unes quantes. Unes quantes. I això no és res més que un pas més cap a la venda de la ciutat. Mm. Eh? És, tant, això és la venda de la ciutat. En quin sentit? Podem. Com? En quin sentit és la venda? Sí, home, perquè si regalem sol de, sí. de, de propietat eh, municipal mm. en fem un canvi i els hi donem aquests, aquests metres quadrats perquè ells puguin ampliar la seva superfície d'industrial a passar-la comercial mm. que és de l'Ajuntament i amb un intercanvi d'aquests i que ells paguen l'escola mm. mira que els hi sorbrà a tu sí. M'entens? Tinc sí. un intercanvi Perdonar, al públic és sol privat, amb una societat privada. D'acord. Sí, ben, sí. doncs Antizerrà, aquest és un tema que segurament portarà cua Portarà que... molta cua, sí, sí, sí portarà sí. molta cua aquesta de la maquinista, el tema de les casernes encara no està acabat. Uh -huh. eh? perquè encara ja van prometre els de la el Consorci de la Zona Franca en l'últim ple era per al plenari de seguiment de, la, de casernes. La presidenta de Franca va dir bueno, ho aturarien mm. uh, de moment uh, això que havien, que havien cedit aquests terrenys en precari. I diuen, els hem cedit en precari perquè en precari vol dir que si l'Ajuntament o, o la propietat els necessita, mm. en quin dia se'ls pot dir amb aquesta gent que, que, que els hi hem cedit que tenen de ser, de, marxar. Mm. Tenen de marxar. Doncs diu que els hem cedit en precari, doncs de moment ho aturarem mm. ho aturarem i veurem aviam què fer si tiren uh -huh. enrere o què? De moment no ho han aturat, uh -huh. no ho han aturat, i aviam què passa. perquè van sempre enganyant. No enganyant. En no. mentides. En mentides canten el nom les coses, eh? Uh -huh. I, I no és no és aquesta, no és aquesta. Canvien, canvien el nom, canvien el nom de coses. Per exemple, eh, no sé, diuen esta mujer és es buena o una bona mujer una mala mujer, no?, per dir bueno, alguna cosa. Sí. Eh? Uh -huh. Allò que diuen mujer mala, mala mujer. Doncs et juguen en paraules i llavors et van, et van demostrant que t'estan dient mentides constantment. Mm. I com que no els cau la cara a terra de vergonya que al cap de 10 minuts a l'endemà o a la tarda, d'haver dit de matí, que no ho farem, que no ho farem i resulta que a la tarda ho fan, mm. doncs ja no et pots creure res, aquesta gent. Mm. Eh? I mm. Això és el que passa. I això vol dir lluita veïnal, lluita veïnal, la lluita no es pot aturar mai. Hem de ser conscients perquè, perquè volem uns barris, una Barcelona per viure, Sant Andreu per viure, no volem formigó, ni formigó, i ni volem que se'ns venguin la ciutat. La ciutat és pels ciutadans. I després, l'altre tema que tenim, entre que també hi estarem ja passat festes lluitant mm. activament, és la, la, el tema del carrer Gran de Sant Andreu. Mm. La peatonalització del carrer Des de la plaça Morbocent-Clapés fins al parc de la Pegaso. Volem que el carrer Gran sigui un per carrer, per passejar-hi. Per passejar-hi. Uh -huh. Perquè la gent passegi el seu carrer. Uh -huh. Nosaltres volem pacificar el carrer gran uh -huh. i reprenem doncs, la, la, la, la, vella, la vella enyorança de voler tenir un carrer que els veïns de Sant Andreu es puguin veure la cara, mirar-se, parlar, encantar-se amb els apredors, fer comerç de proximitat... En fi, volem una ciutat, ja ho he dit jo, per viure-hi. No una ciutat venuda a, a les grans financeres. Doncs, Santi Serra, no tenim més temps. Agrair la teva participació avui en aquest programa i esperem doncs, que hi hagi alguna resposta, si no és per, per, per part de l'administració, per part d'algú, no? que ens pugui dir alguna cosa al respecte. Bueno, esperem, esperem que l'any que ve eh, sigui més plàcid, però hem de tenir en compte que la lluita no s'atura, que tingueu un bon tany. Une bones festes de Nadal i que la lluita no s'atura. Doncs que vagi bé aquesta d'entrada d'any del 2014. Moltes gràcies, Vinga. Molt bé. Bon dia. Molt bé, donc nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, el que fem ara mateix una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació fins ara. sir passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Continuem a Sant Andreu i ara el que toca és parlar ja directament d'aquestes festes perquè avui és l'últim programa de l'any i és qüestió de que puguem parlar una mica de les nostres tradicions, no? Entre elles els pastorets, ah, que hi més tradicionals al Nadal que els pastorets. <ríe> <ríe> doncs d'animal, trobem el fil telefònic al president del casal catòlic de Sant Andreu, el senyor Josep Pardos, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com es preparen aquests pastorets, perquè suposo que ja deu portar un temps d'assaig, no? Sí, bé, ara ja estem a l'últim trot i a l'últim tram que diem per començar ja la setmana que ve a les representacions. Uh -huh. Portem, doncs, pràcticament, bueno, tot l'any hem fent coses, no? però bàsicament el setembre, el setembre fins ara és quan es comença una mica tota la cosa més de preparar els assajos i els decorats, eh, la part més de tècnics, tot això, uh -huh. i ara ja tenim una mica tots els, els actors de totes les Mides i edats a punt per, per començar la setmana que ve, amb les representacions que farem diversos dies. Perquè quants anys porteu ja fent organi... organitzant els Pastorets? Bueno, jo diria que bueno, jo... Que, que, que conegui jo, d'altres doncs, que l'any 60... I, bueno, es van fer abans ja, però crec que, que, que els, de, els anys 30 o així es feien, potser després hi un moment, a la guerra, així que va deixar... Però jo recordi, bueno, dels 50-60 segur que s'ha anat fent potser alguna interrupció, mm. però quasi sempre, quasi dos anys, amb més dies o menys dies hi ha hagut representacions. Això vol dir que el Casal Catòlic està més viu que mai, no? Home, tenim, sí, com totes aquestes institucions, aviam, recentment mm. l'altre dia ja, ja vaig estar també amb la Fesca de Neus, que hi havia una trobada de tot de Neus, mm. i totes aquestes entitats, aviam, totes tenen una cosa en comú que és, allà, diguem, primer, molta antiguetat, perquè són entitats el casal farà fer cent anys, d'aquí quatre o cinc anys, mm. i he anat canviant les coses. Clar, les activitats les seccions que, que diguem que tenen doncs, més més moviment i que la gent doncs, té visiió doncs, segueixen estat molt actives, tot el que és la, la, la part de les de gall, el mm. tennis tau, els escacs o no? el que passa també més cerca, que, que vivi dia. Doncs, les activitats que abans aquest, els centres cada cap de setmana hi havia, doncs, això a costa més. Ara veiem que fem com que tenim una sala d'actes molt... molt creiem que es pot fer servir pipa molt bé en un bon escenari, mm. doncs també hem tingut... Ara fa poc vam tenir una col·laboració que feia amb altres entitats. Vam estar amb la, amb la Liga, Sant Andreu, també, i van fer musical amb el Mamma Mia, van estar com 3 o 4 dies fent l'obra aquesta. Però, bueno, l'entitat està, està viva, el que passa que a vegades costa una mica de, de que, de que el jovent segueixi en marxa, vaja. Mm -hmm. Però bé, bé. I, el, I els dies en què es faran les representacions? Doncs pues mira, aquest any, bueno, quasi sempre fem 5-6 o 6 dies i aquest any les, les dates que tenim ja fixades és el dia de Nadal 25, que sempre es fa, que és una mica allò, la tradició, ho fem al vespre o a les 9 de la nit, uh -huh. el dia 26, Sant Esteve, a les 7 de la tarda uh -huh. i després ho farem el dia 28, 29 de desembre i 4 de gener a les 6 de la tarda. Molt uh -huh o eh, sigui, sí, són cinc cinc dies que hi haurà representacions mm -hmm. i de moment, bueno, sembla que comença a haver ja eh, bastanta gent jo, que ha anat trucant, demanant perquè com que ja fa molts anys que deies tu que es fa, doncs pues, molta sí. gent ja són habituals de, de cada any mm -hmm. i ara ara tenim, doncs, pues, bueno reserves, si casa que de deixaré un telèfon també per si algú està sí. interessat i i volgués vindre, sí. segon, és millor que truquin per, per reservar algunes entrades, perquè a vegades hi ha dies que no hi ha tanta gent, però a vegades mm. venen i es troben que no hi ha entrades. Mira, que no, si és, si no, no es quedin sense lloc, no? Això mateix. Bueno. Si algú estigués allò interessat per vindre, doncs que abans millor que truquin, mm. el telèfon al 9-3... 9-3... 30... 30... 01... Zero, de sí, això és millor trucar a partir de les 5 i de la tarda fins a la uh -huh. nit. Vull dir, normalment sempre hi ha un o altre que l'agafen. Molt bé, doncs tinc eh? la meva companya Susana que et vol fer unes preguntes. Hola bon, dia. Hola, bon dia. A mi la meva pregunta és exactament quantes persones trobarem, a, bueno, els assistents que hi vagin a veure els pastorets, quantes persones trobaran del de l'escenari, quantes persones faran possible que pues, es poden fer bueno, els pastorets? A dalt de lesari bastants, també, però, bueno, mira, bàsicament, dir, jo calculo bé. que d'actors, entre les diferents edats, nanos que són a les bar, que fan uns balls i fan també actuació, ah. en el diguem, dintre de l'obra, no?, hi ha al voltant potser de ben bé doncs, 60 o 70 persones, fàcil, perquè mm. al fer-ho cinc dies, també penseu que hi ha com dos o tres equips d'actors, en el sentit de que a cada, cada paper, doncs, almenys hi han dues persones que ho puguin el fer, per combinar ja. els dies i inclús per si hi ha alguna dificultat que algú posa malalt, no? Per això uh -huh. dic que com a actors, entre doncs, 60 i 70 persones. I després del darrere ja també... El darrere ja, el darrere, el darrere, ja, ja doncs, no? va, tota la part, diguem, de tramolla, de gent que se'n cuida, dels decorats, de la part de so, de llums, uh, bueno, també de microorganitzar, les coses, tot el que la part de aben, la, la venda d'entrades, bueno, altres feines que hi ha al voltant d'eso, fàcilment hi ha sernos en persones que que d'una manera o altra estan estan implicades, no? Però bueno, la part més numerosa és la classe de la gent que fa, diguem, la representació, i aquí també lo el, el, el, el curiós lo macro és que hi pues doncs, bueno, nanos que que a vegades, bueno, més petit sempre normalment és un nano que ha crescut ara aquesta època sempre ens el porten per per quan fan l'escena del de, final, no? Mm. Que per fer de nen Jesús i sempre hi ha algun nen o alguna nena que, que la primera actuació que fa <ríe> és l'any que neix. Sí, o que... O... sí. sí. Mm. I a partir d'aquí pues, pots trobar-nos a partir pues, home, mínim, mínim pues, 3-4 anys, que ja... ja, ja... Ja mm. poden inclús dir algun trosset de paper, mm. però a partir de 6-7 anys doncs ja comença a fe de dimonis i després es van incorporant doncs, amb, diferents, amb diferents personatges. Mm -hmm. I, mm -hmm. És complicat. I, i, i, i per l'altra banda també tenim gent que a la migrata hi posa o 80 anys i encara vol seguir però la representació. Sí, sí, tenim Perquè un tot és... l'extrem és difícil, no?, quadrar-ho tot, ja, tota la Home, gent... Home, una mica bé, ja, ara ja són molts anys i això es fa, la gent ja està habituada, sap els dies, el que ho ha fet hi ha ja alguns anys, doncs ja té molt, molt, diguem, l'experiència, i Però a si és que saps que passa a costa, sobretot amb, amb els nanos més joves, perquè també coincideix que aquí, aquestes dates de novembre, tenim la festa major, que, que és precisament la setmana aquesta del 28-30 de novembre, fins ara el dia 8 de desembre, uh -huh. i lògicament la gent doncs, també està amb altres activitats, estan a la comissió de festes i també pues, a vegades costa de, de poder mm. tots els llocs, no? Però bueno, al final a vegades amb més dificultats o no? més... Normalment sempre sempre ens en sortim i el mm. que també ha ja, de dir és que les, no, és dir, les representacions que fan eh, són, diguem, d'un nivell alt i de qualitat, vull dir que no és allò de quan... que no estava en el paper o que no estan allò una mica preparats, no, no, normalment acaben fent-ho i fent-ho bé. Molt bé. Doncs Josep Pardo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i recordar als nostres oients que poden anar al cas del catòlic de Sant Andreu aquests dies per poder gaudir d'aquesta obra tan típica catalana com més els pastorets. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres també per l'oportunitat d'explicar-nos-ho i que el que li agradi vulgui passar una bona estona ja ho sap. Vinga, doncs des d'aquí ja anirem comentant-ho. Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb el president del Casal Catòlic de Sant Andreu, el senyor Josep Pardos, que ens ha explicat doncs, això que els pastorets es realitzaran els dies 25, 26, 28 i 29 de desembre i també el 4 de gener. Acosteu-vos al Casal Catòlic de Sant Andreu, que es troba al carrer Pons i Gallarça, número 5860. Fem una pausa i tornem. Escolta'm, tot pot tornar a ser com la primera vegada. Recordes? Tu sempre igual, tu sempre igual, tu sempre igual. No em deixes que parli. Ets sempre igual. No em deixes acabar les frases de no vol que començo. Tens remei, no tens remei, no tens remei. Tu entens?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 De dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. I no podia ser de cap altra manera que a l'últim dia, a l'últim programa de l'any, doncs ens quedéssim aquí al nostre barri, a la Trinitat Vella, i parlem amb la Manoli. Muy buenos días. Hola, buenos días. Què és el que tenim preparat per hoy. Pues mira, per avui, avui jueves, pues, sí. la verdad que nada. Uh -huh. hoy nada el sábado sí. eh, la asociación de vecinos eh, hace recoge comida aquí en la plaza uh -huh. para el banco de alimentos vale. eh, tenemos dos reuniones bueno tres reuniones pendientes con el ayuntamiento pero bueno uh -huh. estuvimos el lunes pasado en la inauguración sí. de, en el parque este sobre los jardines viajeros sí, sí. Y, y entonces hablé con él y nos dijeron ¿no? que ahora has claro, pasado fiestas. Uh -huh. la reuniones eran sobre la asistente social y, uh -huh. y sobre la carretera de Rivas, unos temas uh -huh. que hay pendientes que aún no tenemos claro. Uh -huh. y, y estoy de, por ahora está la cosa un poco parada hasta pasado fiestas. Uh -huh. Bueno, tendremos que esperar un poco de paciencia. Sí. Hay que disfrutar de las vacaciones también y de la pues, Navidad. Pues, y de las fiestas, pues sí. Sí, sí. Hay que parar un poquito. Porque tenemos diferentes actividades a uh, este por estas Navidades aquí en el barrio de la Trinidad, ¿no? Sí, sí. ¿Qué actividades tenemos para aquí en el, en el barrio? ¿Actividades para cuándo? Para estas Navidades. Pues actividades... En... Me parece que Hay no. Hay el cagatío, después... Exacto. Mira, es que el sábado, cuando sí. por la mañana... A las once y media. A las once y media, el cagatío... Eh, la recogida de alimentos eh. y también eh, por la tarde será el Papá Noel. ¿Y el concepto de ha, Navidad? Que harán, exacto, que harán recorrido por el barrio eh. y luego pues, la, en la plaza se pondrán como cada año para recoger las cartas de los niños eh. y, y entonces pues... ¿Y en la parroquia que habrá un concierto? Sí. ¿Esta sábado? Es pues no sé nada, pero sí que habrá un concierto de roca... De, Estos chavales del barrio de, de rock. Ah, sí. Uh -huh. Exacto. Y, y la verdad que cantan muy bien y yo con eh, invito a la gente que venga porque es cantan súper bien y muy guapos, de verdad. Porque el, la Asociación de Comerciantes colabora mucho con lo de la Rúa del Papa Noel, ¿no? La Asociación de Comerciantes colabora bastante con la Rúa de Papa Noel. Uh -huh. y, y también... Mmm, Y también colaboran todas las entidades con el barrio para las luces y para uh -huh. para el árbol este que nos han puesto en la plaza, para las luces del árbol y todo, la verdad que sí. Uh -huh. Y después también se está preparando la cabalgata de Reyes, que como cada año no podía faltar a nuestra cita, ¿no? La cabalgata de Reyes, claro, esto ya, pero esto es en, en claro, sí. el día 5 de, de enero, sí sí, uh -huh. sí. Pues mañana también hay una un actividad importante que se hace en la Casa de las Aguas. Ah, mira, pues eso no lo sabía. Pues sabía es... que había algo, pero no sabía exactamente si era mañana. Sí, sí, mañana entre las 12 y la y las dos habrá la esto que, que montan desde la Fundación Trinijob. Sí, la... es un centro de arte social y comunitario que organiza sí. la octava muestra artística. Ajá. Uh -huh. Ah, pues mira, las sí, sí. no sabíamos que estaba pendiente, pero no nos lo habían confirmado, ya es sí, mañana sí. seguro. es mañana, sí, sí, seguro. Uh -huh. De 12 a 2. Sí. <risa> Vale, vale, pues mira, no a más más a Bueno, pues hacemos un repaso. La Rueda del Papá Noel, sí. el Cacatío... Sí. ¿Y qué más hay? El Cacatío, lo de el recogida de alimentos, sí. y el, la cabalgata de los reyes uh -huh. y... Y el concierto de Navidad, este sábado... El concierto uh -huh. de sábado de estos chavales uh -huh. y sí, yo que recuerdo no nada más. Muy bien, ¿no? Bueno, Manoli, eh, hola, soy Susana. Hola, Susana. Eh, bueno, desde la Asociación de Comerciantes, ¿qué valoración hacéis de este año que se acaba? Este 2013. Pues ¿Cómo mira, lo valoráis? un poco pobre. ¿Sí? Hmm. Un poco pobre, porque la verdad que la que la gente... Mmm, no colabora. No colabora. Ah. No colabora, pero bueno, eh, siempre ha pasado más o menos igual. Sí, nosotros en, nos encontramos cada día con los diferentes barrios de, del distrito que falta falta colaboración, falta gente. y Además, en esperar. la asociación de comerciantes falta gente. En oh. la asociación de vecinos falta gente. Oh. Eh, de hecho, la asociación de vecinos ahora vamos a hacer una carta para la, todas las entidades, a ver si alguna oh. quiere venir. pues oh. Y participar un poco, porque hay algunos que se han marchado, como oh. Luis y uh -huh. la Penélope también, y, uh -huh. y la verdad pues que hace falta un poco de gente. Uh -huh. Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a que la gente, que se anime a las reuniones, que participen ¿tibulares? en las reuniones, y que se entienden cosas, y que no echen una mano, y oye. Uh -huh. De acuerdo. Bueno, pues eh, desde aquí, desde la radio, desear una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo a todos los comerciantes de la Trinidad Bella y también a todos los vecinos, pues que estas fiestas, que se lo pasen muy bien y que disfruten de los turrones y del... Pero como de la ciudad disfrutar, <risa> sí, pues, pero tampoco que luego pasa factura esa, pues sí, bien. y nosotros los de parte de los comerciantes de la asociación de vecinos pues buenas fiestas para todo, que traigan muchas cosas papá noel es los reyes uh -huh. y que el año nos se anime un poco a nivel de, de, de empleo y todo esto porque claro, esto es una rueda si la gente no uh -huh. tiene trabajo no puede comprar ¿eh? no claro. puede comprar uh -huh. De y Que seáis muy felices. Ah, sí. Sí. Y suerte para todos. Igualmente. Que ¿no? el domingo es el sorteo de la, la lotería, lotería de Navidad. Eso. Y en el barrio vamos a dar el, el premio. Primer, el primer premio. Seguro, seguro. Seguro. Oye, ¿ya lleváis? Sí. Sí, bueno, sí, sí. Si no pasáis por aquí que ya os venderéis uno. <risa> muy bien, de acuerdo. <risa> de un beso Venga. para todos. Dios que vaya Dios. muy bien. Vaya, bien. bien. Molt bé, doncs el que fem ara mateix una petita pausa i continuem amb el nostre programa d'avui. No Aquesta terra lluitada dia a dia amb pares i fills amb gotes de suor a generació, a generació, no la venguis, ni per poc ni per molt. S'haigol, despous de sa nostra filla, sempre n'hem begut, sempre n'hem tengo prou. I ara aquesta gent, la mort se no la venguis, ni per poc ni per molt. Hi ha una gent estranya que molts invadeix, no venguis a terra per quatre d'opè. No vols a qui et, nova anitza per 4 d'obe. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs aquesta setmana, prèvia a les festes de Nadal, l'Eix Comercial de Sant Andreu, juntament amb el grup de teatre local, la companyia Teru Teru, organitza una funció al vell mig de la zona comercial. I perquè ens en parli, doncs tenim precisament el president de l'Eix Comercial, el senyor Prósper Puig. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com es preparen aquestes festes aquí a l'Eix? Bueno, molt bé, molt animades. Ja, com has explicat, farem el tema aquest on han pensat que ja tant Papà Noel ja estava bé, no?, que que és nostre, nostre, són els pastorets, i vam arribar a la conclusió de que valia la pena treure's a passejar pel Palèix Comercial. Com va sorgir, eh. però bon dia, soc Vila, Hola, com bon va dia. sorgir aquesta idea de portar els pastorets a fora dels teatres, Al, a fora tret. dels escenaris, i portar-los a l'Eix Comercial? Home, escolta'm, no, no treuen el Papa Noel, sí. que el pastoret, que són nostres? no, home, pensem que és una manera amable de, de dinamitzar i de fer això, no? una mica de de Quirinola a les festes de l'elenca penso uh -huh. que serà, estarà molt bé aviam la, la prova que fem aviam com, aviam com queda doncs si han de sortir tots els personatges dels no, tot, no, de... no, no, no, no, surten tots els personatges no li florirà la vara Vull que no va no, no així això, ah, n'hi no, ha, ah, ha, ha uns quants, home, no, no, no, no traguem tots els pastorets al carrer. Llavors, quins, tru, quins personatges dels pastorets trobarem i quan els trobarem? Bueno, a quina hora? Ah, home, no, no podem desvetllar tantes coses perquè si no la festa sorpresa ah, no, no el tindrem. Com a mínim, com a mínim, tindrem el Llucat i el Rovelló, això segur. Ah, eh? Aquest, aquests dos també. I, home, suposo que el condimoni doncs, també sortirà. Mm. I, alg però I algun àngel. I, i algun àngel, esclar. <ríe> S'han d'alguns rarrestar els dimonis, sisplau. Eh? Sí, sí, sí. Aquí hi ha més dimonis que àngels, però bueno. Sí, sí. Eh, sí home, ja eh, et dic, eh, llogat i rovelló segur i, i, i dimonis i àngels també. I això quins dies serà? Doncs pues mira, serà el 20 i 21 i el 23 i 24. Molt bé. Eh? Eh, cap allà a la tarda, no? Eh? Cap a la tarda, sí. Sí, sí, sí, no, no, ja veuràs com... Home, penso que serà impactat no s'ha no fet mai. Per això. Per tant, penso que veure aquell senyor amb la campaneta que tot el dia, pues, no sé, sembla que això serà molt més nostrat, no? I el tema de les compres i de les vendes, com es presenta aquesta temporada? No, no, de... Tothom està molt esperançat, sembla ser que, com que l'hem preparat tan malament, aquesta nena era millor, segur. No, aviam, pinta millor. Sembla, millor. sembla que la cosa s'ha estabilitzat una mica més aquí que ja sabem que hi ha moltes dificultats, hi ha gent que no arriba a final de mes, però la gent que pot, però farà un esforç i, i aquest Nadal serà un Nadal correcte, correcte. El que sí que ens hem assabentat és que eh, des de l'eix comercial oferireu un espai perquè els nens es puguin quedar mentre els pares compren. No? Sí, sí, hi han dos, dos espais, mm. un al carrer Quim i des de l'altre a Can Fabra, mm. que funcionaran com a ludoteques. Vull dir, hi ha uns... uns uns díptics que es repartiran en les botigues i allà explica exactament com va. Uh -huh. eh, va amb els vals de compra de les botigues, segons l'import, tindràs mitja hora o tindràs una hora uh -huh. eh, i, bueno, pensem que és una iniciativa que pot estar bé. Uh -huh. El que aquí Quimides queda una mica lluny d'aquí, però és que tampoc en Trons no havia trobat res que fos molt més proper. Uh -huh. Però, bueno, una qüestió Ma, que ha... que és una bona iniciativa. Hi ha l'espai del Josep Bota. A la sí, Josep Bota. Bota, sí, sí. sí. Uh -huh. Eh... Aviam, penso una iniciativa perquè realment aquests dies de, de compra massiva, anar els nens a comprar, és un, és, és un rotllo pels pares, mm. pels nens i, i pels botiguers, per tots. Mm. Per tant, si poden estar distrets a un lloc que es facin jugar, escoltant pues, millor. Doncs eh, els veïns i veïnes que s'acostin a, a l'eix comercial, que ja doncs, els indicaran de quina manera doncs poden fer aquestes compres i deixar els nens, mentrestant, que els cuidi algú, no? Molt bé, sí, sí, sí. Ja, ja et dic, hi ha, hi ha uns diptics que es donaran a les botigues i la gent sabrà perfectament eh, quina, quina és l'operativa per poder gaudir d'aquestes espais, de solodoteques, al final. Molt bé, doncs aprofiteu aquests dies de festa i a vendre, perquè és important que tothom tingui el seu regal aquests dies, sí, no? Home, sí, home, Uh -huh. Penso que sí, això, no? I fer barri, que és el que toca. Exacte. Eh? Molt fer bé. poble. D'acord, doncs pròsper, moltíssimes gràcies Vinga, i això. A vosaltres. Vinga, Vinga adéu. adéu. Molt bé, doncs no ens queda temps per fer cap pausa. Per tant, aprofitem aquests cinc minuts justos que ens queden per parlar d'algunes de les activitats que podeu gaudir aquests dies si no us moveu dels nostres barris. Comencem parlant, en anem cap a Sant Andreu perquè eh, tal com ens deien doncs fa un moment doncs hi ha els pastorets però els pastorets que us deia, que us dèiem ara no són els únics que hi han a Sant Andreu perquè els pastorets eh, també es representen aquest 17 i diumenge a les 6 de la tarda al carrer de les Monges número 21 a càrrec del grup de teatre Antifaz. També aquest dissabte a les 6 de la tarda celebren el Nadal al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu al carrer Aquimedes número 30. Aquesta activitat, com no és organitzada pel Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I atenció perquè els reis venen. I això vol dir que hi haurà un taller familiar de construcció de fanalets per anar a esperar a les majestats dels Reis d'Orient el 2 de gener a les 6 de la tarda. També al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30. També hi haurà una activitat sobre la guerra de successió de 1605 a 1715 a través de la música culta i popular, que serà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la parròquia de Sant Andreu de Palomar. És una activitat gratuïta que organitza el districte de Sant Andreu. També hi ha el conte de Nadal de Charles Dickens, que es representarà aquest dilluns a les 7 de la tarda a l'Auditori del Centre Cultural Camp Fabra, una activitat totalment gratuïta i organitzada pel Districte de Sant Andreu i la Biblioteca Ines i Iglesias Camp Fabra. Com ja hem dit anteriorment, el, centre, el Casal Catòlic de Sant Andreu organitzarà els pastorets els dies 25, 26, 28 i 29 de desembre, eh, a, a les 6, 7 o de la tarda o 9 no de la nit, segons els dies, o i el dia 4 de gener a les 6 de la tarda. El casal catòlic de Sant Andreu es troba al carrer Pons i Llegarça número 5860 i cal dir que heu de trucar a l'entitat per poder reservar les vostes entrades. També dir-vos que hi ha la factoria del Reis Mags del 27 de desembre al 4 de gener de dos quarts de sis de la tarda a vuit del vespre al recinte de la Fabri Coats. És una activitat totalment gratuïta i és per tota la família. És organitzada per l'Institut de Cultura de Barcelona, el districte de Sant Andreu. Us recordem també que el proper 2 de gener s'organitzarà una jaime reial per la joguina no sexista entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre a la plaça Comerç. També hi ha un jaime reial el dies 2, 3, 4 de gener 11 del matí a 2 de la tarda i de 5 de la tarda a 8 del vespre a la plaça del Comerç, activitat totalment gratuïta i organitzada per l'eix comercial de Sant Andreu. El dia 4 de gener hi haurà una recollida de joguines a 10 del matí a 9 de la nit al plaç Orfila, organitzada per la grupament. Escolta, Jaume I. Atenció, perquè aquella gent que vulgui gaudir de l'esperit de Nadal i el seu seguici podeu acostar-vos a la Sarkavila que hi haurà al voltant del Mercat de Sant Andreu el dia 4 de gener, de 10 del matí a 2 del migdia i organitzada per l'Ajuntament de Barcelona. I com no, la Cavalcada Reis de Sant Andreu-La Sagrera serà el 5 de gener, sortirà de la plaça Urfila i arribarà a la plaça Massades. És una activitat organitzada per la Comissió de Festes de Sant Andreu, la Comissió de Festes de La Sagrera i el mateix districte de Sant Andreu. De déu -do, la do d'activitats que teniu preparades per aquests dies. Eh? Anem ara cap al barri de Baró de, de, de Viver, bon pastor, perquè teniu l'oportunitat de gaudir de l'arbre dels desitjos fins al dia 9 de gener del 2014. És a dir, ja és en marxa, però fins al dia 9 de gener del 2014 podeu gaudir d'aquest arbre dels desitjos que es realitza de dilluns a divendres a 3 de la tarda a 9 de la nit del Centre Cívic de Baró de Viver. Activitat totalment gratuïta. També tindrà lloc el concert de Nadal aquest dissabte a les 6 de la tarda al Centre Cívic del Bon Pastor. És una activitat gratuïta que organitza la coral Amics del Bon Pastor, el Centro Andaluz i el Centre Civil del Bon Pastor. Molt bé. També hi la Cavalgata de Reis del Bon Pastor, la Cavalgata de Reis de Barodó i Bé i més actes a tots els barris. Ahir hem parlar de, dels actes de Congrés indians. avui hem parlat dels actes de Trinitat Vella i ens falta ens doncs, parlar del barri de, de Navas, que també tindran la veritable història del Cagatiu el dia 23 de desembre a les 6 de la tarda i l'activitat porta la teva carta al Patja Reial el 2, 3 i 4 de gener de dos quarts de sis de la tarda a dos quarts de nou del vespre a Navas de Tolosa, cantonada amb Josep Estivill. Molt bé, doncs d'aquesta manera doncs que arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies a la Sustana Vila, donar les gràcies... Doncs a tota la gent que aquests dies o durant tota aquesta temporada han passat per aquest programa, nosaltres ens retrobarem després de festes, suposadament el dia 2 de gener, però encara no ho tenim concretat. El que sí també dóna les gràcies al nostre tècnic el Francisco Miguel, i a tots que passeu unes bones festes, un bon Nadal, bon Nadal bona, bona nou... entrada d'any, bones cavalgades de reis a tothom, doncs, doncs, que us portin molts regals. Adeu, molt bona tarda.